Kezik jaken das eh Mendirasaran, eh baduzue proiektu bat, eh, proiektu bat basena zigante bat basena denik saran, baina bigaren zigante bat eraikitzen ari tizte, oso soia gas uh, bukatua. Espikatzen alduzu proiektu hau nundik heldu den, noiztik sendako zigante bat norden den eh, barnean. Proiektu hori ez da ez da uraenkoa. Uh, Amar urte guti gora bera uh, arti uh, kolektiboa bat zentxaran eta haien uh, uh, proiektua izan zen zigante uh, bat eraikitzea eta Mari Garabi eraiki zuten haien artian, haien uh, kompetentziekin Mari Garabi da zigantea hola deitzen da, da, badu izen bat? Badu izen bat, uh, zakitzagetik deitzen ziren Garabi kolektiboa edo duan deltu zuten haien zigantea Mari Garabi o, gu, gu, Mari deitzen dugu eta haien hasmoa zen egitarei eh, eh, oparitzea, zigantea eta edo zen egitarei eh, mari irekin ibiltzea, eh, entrenamenduarekin, baina idekia zen denei hartzeko mari. Egitarei oparitzea, hau zer da, xaratak gozien zigantea da? Bai, xarataren eta bigarren berdin izanen da, egitaren ziganteak dira, eta gero denboran azkenean azkenan bon behar da ara ere entxenatu eta ongi egin. Onan, Mari uh, atera da geroztik xarako uh, bestetan eta berako uh, egaldoien uh, taldeak eramaiten zuten, zuten ez ziren hemen uh, dantzariak edo eramaileak uh, edo Eramaileak dira dantzariak, eh? Bai, hori da. Eramailea desfilea iteko aski eges bai, da, baina gero dantzaria da... Ebe, badira, koregrafia eta dena, eta orduan, jakin behar da, zergin behar den. E, noiz, ze, ze kasutan e, ateratzen da zigantea besta bat behar du? E, Aidez, mari noiz atera da? Mari atera da, bakarrik sarako bestetan. Hoi da, zenbat alistakit, bakarrik atera da orain arte. Eta zen dako, zigante bat ordoan? Ebe, justuki, e, bigarren bat eraikitzen bat nuen, Gero, hain hitzetan, dantzak dira binaka egiten, eta hasmoa da, araire, ateratzea, ez, ateratzea zigante bat bakarrik ez du deus egiten, al. bien ahtian itena dute dantza. Oden, hasmoa da, gehiagoa gehiago ateratzea. Horri dira egiten <gülüyor> dugu, dira errepikatzen, er er er zinezko dantza bat, bai <gülüyor> zigantea denarek, putzaz du, pausua ka ondiagoak behar direla. Eh, bai, bai, ez konturatzen, uxatxak biziki... Eh... Dantzariak egenen dute. baina hala ere, badira gauza bat nunez ari bergaren tokian biziganteak gurutzatzen dirarik. Ez da, ez da dantza normal bat bezala, ez dira gurutzatzenar urbil, zenta kunkatuko dira. Orduan, kasu bimberda horretaz. Horbizu hori. Ina? Ta hori. Akizu? Dantzako mantala bezala? Mm. No pus ez da. Esta pulit. Leo, gente junta barin bada. Ez dira beti ongi jantsiak gentea mm. e juntak. Ber hititeko alkartra garabilk hartabe ti bisida, eh? Uh, garabi eh, SN colectivo uh, Watson, du uh, jtu simpleki artista wanartia. Eta geroztik uh, olako dinamika sortzeko eta xaren identifikatua ezaiteko, uh, sortu duko elkarte bat, txinparta daitzen dena, urta jiretik. Eta, voilà, justu, uh, eta lehen proiektua da bigarren zigantea iraititzea eta ateratzea. Gero xarako kultur elkartea asmoa boizaitia, orduan ez dakigu gero zerri zan den diren proiektuak, baina lehen aurida. Sinparta egitean, nok bada, nok zonbat so zisten, eh nungoak. Momentukot dira hor oh, direnak, hor oh, doan bat oh, oh, dira, dantzari, jostuna, buru ere gire, oh, struktura ere gireak, hor doan hor goi bat horoko gira, bakne, ari uh, uh, oh, oh, oh, oh, uh, uh, montatzen edo bizi arazten zigantiak. Eh, Saratakak. Bai? Denak. Denak. Denak. Um, zer frekuentziarekin biltzen ziste, edo zer da zuena egunerokoa? Aztapenean uh, uh, bon, guti, ideak eta gola eta, egiten genuen edo ez. Gero bakotsak lanean egiten du bere aldetik, hor don buru ez, zain, gai ega iteko zen bat aldizikusi dira. Eta hor uh, gu dantzariak hilabete bat erdi azteroek biltzen gira. Eta segura eski bestak hain Aste guziz pastuko du er replikan ez dakit. <gülüyor> eta ideia da, sarako bestetan, egenea baita uh, iraileko lehen aste burua da? Bigarren igandean. Bigarren igandean, ateratzea, zigantea, sarako, ziganteak, bai. sarako plazara. Bala, hori da, asmoa da hori, izanen dira, edo baigozikoak edo txandaka egiten dute, eta gu haiekin ateratzea. Biak atela behar dira xako bestetan. Hinen da, xe hor. Eh, bestega osabat, eh, Claire, zigantea eh, eh, asistiestelarik egiten, zutut, biga ipa kipa Bon, bat dira beste zigantzea batu, eh? ipar euskodikamena, beran ur hoiekin horiekin ahremanetan zinezten ikusteko nola egin behar deneta? Ebe, diustuki baiz, eta ala ere, lehena eraikitzeko garaian eian, ahiekin ahremanetan sartu ziren, bo, neohiak hartzeko eta ezagutzen zirerako, eta orduan doan, naturalki behitz aiekin bildugira, joan gira laualdiz eh, ikustera, edo neohiak hartzera, edo dantza ikastera. Dantza batzuk. Eta gomitatu gaituzte egaldo eh, eanto paketan ordua buztu bukaeran eh, ahiekin eh, ikusteko nolapasten den. Talde osoa ez bakarrik eh, eramaileak. Egaldo eito paketa beran. Klexu dantzaria zira ere? Bai, hori bai, da, entxeratzen, entxeratzen. <laughs> <laughs> Dantza egitea zigante batekin ez da ejes. Zaira da, pisoa da? Bai, ba, gero da gehiago horreka eta konfientza hartu. Hori bai. behar dugu, falta dugu behar behar, ba, Eta mutikotan ezka, naziak, e? Eh? Bai, denak etortzen, etortzen aldira, bada, maiana, gogoa du egitea ere, eta momentuko zugu gira, behar ba, sako bestetan ditugu bertze dienak, nahi duten apartartu ere. Ez dira ziganteak, aina hundiak, iruñakoak bezala, iruñakoak bizikia hundiak dira, e, baina ara ere ere amaiteko, behar dira, haksu, men, sokbaldaren amaiteen direne behar dira, apal, eta jatxipia dutenek ere ere amaiteko gizan. Bai, hori da, orduan duan, be, sistema gegratzen alda, zen eta, badira, gure hartzen txipiak ta undiak, eta hundiak, eta horrekatzen dugu espaldetan eta ere buru gainan oki ori ha, ha, bon, eta orika ha habatseko ku sistema disberdin Eta, bon alegila ben neurtzen eta egokitzen hori neskeak lag horra horra horra horra horra horra horra horra horra horra horra horra horra horra horra horra horra Eta kumaren blokatu da garen. Eta ja, Simon García, beraz, zure uh, txin partea elkartean zira. Zigante eramailea zira? Dantzaria zera. Dantzaria erango nuke, momentuko, uh, eramaile. Piskat behar dintan. Azkendean da, da eramaten duna, gero egiten du, dantza edo desfilea. Momentuko, ikkartan nari gira erango nuke. Ongi da. Uh, Haipatukatuko zigantea zurekin, gure entzinan dugu, uh, beraz, Mari, lehen zigantea, bigarren ez da hino egina. Zera unita suna du, ere, zure ustaz? Zeru egin zen. Hidu? Begiz... Begi, serengon... Hidu terni. Hidu bat ditu, pixkal gehiago behar ba. Hidu, hidu terni ba, hidu terne, lau behar da, lau metro behar da. Bon, zigante pollita. Nola egina dago, nola egiten da zigante bat. Ede pende ustud, gehiengoak egina direla egurrez. Guk hautatu dugu, uh, pizua gatik egitea luminoz. Eta azkinean ez nahi sigur, ean askoz harinago den maina je trouve tout là à beraz en autre chose du Euskielu uzaz. Gero, uh, beharbada ere ez dut bat ezagutzen mundu hau. E, egu ez da, zenta nolak urra den, ez horreka rexako galtzeko, ez dut sober izan behar ere edo ez dut um, abortzaz. Ez dut uste, zut da, turak eiten dut de hori baina... Nen uste da pistoa vale. eta... Portantena da pistoa hori. Voila, ez dakit uh, egen zenbate uh, egiten beztuak. Hor gureak ere, me aski badukarga Benaz, adibide bat emaiteko, ez daki gususen, baina da, amarkilo goiti behiti ba, Amarkilo goiti ba, ba. ba, Benaz, zen bat, ber ba. ogoi? Ez ez ez, ala ere, <laughs> nuke altxatuko bestela uh, Ogoi azpitik, amarto ogoi aktan errango nuke Eta <coughs> burdinez, bon, uh, Janik bitan zatitu da hori da? Hor altxatzen bat diogu gona? Gona altxatzen bat diogu ya. Ikusten dago, azpiko parte, aski simplea da eh. A bai, ados. Bianka, eh, lauki bat bezala. Abai. Gero gaitu dizkigu ben bi diagonal eta hori or, da pixkat besoa kokatzeko eta ados. indar gutiago iteko eta oreka ongiak txikitzeko. Ados. Eta gero... Uh, eta hortik goiti badu ba burua. Ema tindizkugu bi parteak lotzintuko lau buronekin, simpe, simpe. Bi, bi partetan da, eta hori dezmontatzen alduzu uh, buronekin, simpe. Bai, lau burone bestelik ez. Erdi taerdi guteko da bera, eh? Bai, hori ba da. Adox, eta hemen uh, altxar al berrizagoa, Simun, hau uh, soka hori uh, errantuzu beraz, badirela, diagonal hauek uh, Hemen ez duzu... Guntza hemen ma au, Hemen pauzatzen duzu espalda? Ez, es, eskua? Ah, bai, eh, besoak Eta hau dira bi istakien hori jaten, bi sangla Habeke maitituzu... Arturaren araberaz, ez dugu denek bertaiak egikutzen dugu Hanoz, eta beraz, pizu guzia zangletan duzu, gana baitu zure bizkarrean? Beherena, liteke, pizua horrekatzea, pizkat uh, buruan espadetan, eta ez dena besotan, bestela ezin da. Buruan, eh, ikusten dut hau badela musa bat hemen ondoan, eh, musau da buruan emaiteko? Bai, hori ematen dugu buruan, bai justuki altura dezepresentazion hori ahapatzeko. eta bon, e, ere Ta gero burua aparte da, doa lotua da? Burua lotua da? Ah, ba, dira, bentan jango nuke tri, triparaino eta tripatiko iti beste partea. Eta hor doan gero, bon, ara? estruktura e, hau zuen da aluminioa da? Bai, aluminioa. Aluminioz estruktura, e, gero hemen, e, bo, ikusten dira eskuak eta bisaiak da gertzen dena, e, zigantean gertzen dena, gero bestea jantziak ditu gainetik, e, hauek... E, Jutzen badukuz, nola gina da? Ua, gero aurpegia bukatzeko, baki, barnean bada... ...resin hori delakoa eta bukatzena gero, igaetxoarekin... eskuak ere pentsatzen dut. Hori da ikusten dena, gerian dena baina gero... ...gero barnean nola gorditua den, entzuten da... E, da ...tuio bat, PVC-tuio bat... E, voilà. PVC-tuio bat... ...barnean, e, pixu gutien duena zena esatzen dut? Hori bai... ...bar da atxemana ha bizain harina. Eta, iliak? eta iliak, nola jaten da hori... E... Hori, uh, jafia, no? <laughs> ah, jafia, tomateta, nabaiten dira? <laughs> hori, da, kolorezekoak ditu. <laughs> hori, ez gira, bizekia dituak hitz egokita, ne? Baina. Hori, entzunez, hore dute. Uh, Aumarirena eta bestea, berdina egiten duzuean? Eh? Bai, printzipioa da bestea. <hazua> bai, eta hor uh, burua ari dira egiten, hori da? Nor okupatzen dortaz? Ah, buru egileak dira lau, errango nuke, baina pampi... Isabel eta, eta Stendul Band uh, se Seguraski eta burua osoa entzinatu da, antxubukatu da eta uh, zine egin dute, xalako bestetako prets izango dela 2 ziganteko Ast angoitugu Aste bat lehenago da, zentaklerrek egan digu uh, nahizuela berako ziganten uh, topaketara atera Atera, ah, norma eki bat atelako dugu? Ah, bat duak errek? Ados. Eta hori, bon, burua hundia da, e, zer da badatailer berezibat, e, nuna egiten dute hori? Hori egiten dute, e, bai hori da, etxean egiten dutela, eta piskatxekatzen dute, horiek ere ikastunari dira, eberaz, e, YouTubeen, e, Tutoak, eta bai, yeah. edo e, dutela non oso politaz, eta hau da, jangunuke, zigantaren parte e, zailena. Eta ez et, et, et, izte Uh, Beste zigante giretaz? Bera hori duzue, uh, bera berarekin kontaktuak duzue? Uh, berarekin baitu kontaktuak, beriziki dantzak ikasteko ah. eta gerogia ez diegu sugera eskatu nola egin dituzten, baigorrikoa ere ez, baitu kontaktuak, ez duzuek. Baina bako txak bere soko nitu. <laughs> hori da, bako txak bere sikretuak. Uh, zuk uh, ere manen duzu, gutiena sarako bestetan? Bai, hoski, zure atukonez, beten, hori uh, da bar gira izan beten lau baitu gulako, eta txiki bat, uh, dantzari bizigante bat itugulako eta bar da trukatu ezin da txekizigante bat norde matez. Hintzatzko gira odantzari ekin mintzatzen, Minesker. Eta Gurena Echeverri, zu uh, jostuna zira, bon, ez da zure ofizioa, jodanik pastoz zira guri egatzean zua oztatu bat aduzu, kafia oztatu bat bai, hori da, atzaldea. <gulia da. Atsaldeon. gulia> ez da zuer ofizioa, baina uh, ikasi duzu? Uh, ikasi dut uh, bakarrik pixkat egin nuen uh, kolegioan, uh, irugarrenean uh, ikusteko uh, Piskat uh, nire edantza eskolan, uh, ikasi nuen uh, piskat uh, josten uh, nire erakaslarikin, eta gero erusi dut makina bat eta etxean uh, nire egiten dut, eta gien bat jauteriko uh, mozo joak meta ditut egitea. Ha, ah, beraz, pasio bat da, joztia zuretako. Bai, me bakarrik musoak. <laughs> bakarrik musoak? <laughs> bakarrik musoak, modarik ez, euh, pixkat bai, zakoak edo boltsak badak, badakit egiten, baina nahiago dutola hola bat aiatzea edo adibidez hor atoja haumdi bat egindut, holako uh, uh, desafioak nahi baduzu maite ditut. Uh, plantan e maitea. No. Eta gero me etxean uh, zure agropak ere kompontzen edo bat ez bakerik egiten duzu mozoroak plaza grentzat. Egen bat mozorak, bai. <laughs> Zigante bat bat asaran, eta arizilezte, bigarren bat ere ekitzen. Pentsatut, ez zire, zirela jostunbakega, duzuztuk lan guzia, ara bai? Ez, ez, ez, nahi bat duzu, sartu nahi, zork guti uh, taldean, uh, deialdi bat egin zuten um, komertxo gusitan eman zuten kutsa bat, espikatzeko uh, uh, beproiektua eta haien beharra. Uh, izaten altzen uh, dirua, edo uh, hoial batzu, edo... Uh, Eto zein laguntza. Eto zein laguntza ba jori da. Eta lehenik sartu naiz uh, danzari zaldean, eta askenean uh, bon, be, uh, asinaiz uh, bebai proiektuan sartzen, um, neskek jadanik uh, bereskuratu zituzten uh, oialak, ormixiak, uh, ahaiak otelatik, orduan uh, badenak txuriak ziren, orduan tintatu ditugu uh, ola dena egiteko, orduan gonaren zata dibidez uh, dira, Zakitzen bat uh, orotara, dira um, bost uh, metro eta irurogei uh, luzea, bideer metro bat eta irurogei tamar. Ordo nori dena, mont, uh, tintatu eta gero joztu uh, gona egiteko. Hatoz, bo. Eh, Urbiluko gira zigantetaz, sarako zigantea batez zaguna, zaguna da, ja uste nuen horretzen zera. Batez zaguna da, eh, Mari deitzen da, hori zuk parte tartu zuera horretan edoaz? Ez, ez, ez. Mari jata, jadanik eh, egina zen, bat zuen bere korputza, bere guna, bere atoja. eta justuki lagundu naiz bere dantziekin bestea egiteko. Ber gauzak hartu ditut, eh, neugriak eta eh, bigarren egiteko. Nogat, espero dut, bigarren burua eta korputza, ber neugriak karen ituztela. Hori da, neugi bereko izango da? E, Esperotuz bai. Ez, ez da, ino egina, beraz, ari dira egiten, beraz, aipatuko dugu, baina zuk hasteko uh, gona egin zolgan, uh, obligatua da gona ezaitea, zigaren taren dako, ez zin Hori da, hori da, gona bat, eta haintzinean uh, uh, ikusteko uh, aukera bat uh, edo hori uh, eman dut bentzela uh, uh, da. Nire ustez... Uh, Eri daua edo lako zerbait zen bo. Xela iruan dut, taimuan dut. <laughs> ba, gero, badakizu uh, nolakoa izango den, o, mari ikusten dugu, orduan, bon, zigantek ez dute sexurik eh? ados gira, baina, zuk badakizu, eh, egiteko gaina ere, jakin eh, duzu, nolako zigante izango den. Be azkenean ez, egin dut nahi baduzuak uh, atoja behian bi aldeak uh, itzultzen dira uh, behni horiak dituzte eta uh, emartzen aldira. Hortan hor polita egiteko eman dugu uh, dentela nahi baduzuak intzenan, baina gibilean emaiten madugu, egiten du uh, atoak uh, unisek ah, sobat azkenean, ah, um, kolore guziak eman ditugu, ez da, edo, ahosha edo ordini luna, da kolore desberdinez, de uh, osaltu dut azkenean. Eta et zigante? E, e, ho egin diozu gona gona urdin bat e, berriari aldatzen da edo beti antzibera du edo onola da. Momentukot beti antzibera baina zergetik ez beste gona batzu eta ato batzu egin Azteko zuk uh, usai aduzu mozoroak egiteko, baina mozoroak egiteko jende aguntentzat, enkakotxen artean, egiazko jendentzat. Hor da bider uh, amarr edo uh, lehenaldio da, olako gauza handi bat egiten duzula. A, ba, ba, ba, ia, zut sekulan uh, olako gauza hondirik egin, zaila izan da dena kalkulatzeko, uh, zenta pentsatzen dituzu, hor azkenean bos metro dira horotara, baina hemen justuki, Azpian boz metzo? Gonaren azpian boz metzo? Hemen... Ah, Hemen gozinta egiten dik... Tu, laurugaita ama 6 cm. Hori da bere, bere... Taia edo... Atai, frantzizaz, hain? Eme eh. eh, bat, egan enduke. zailena dena ongi plegatzea... Uh, Ongi, efen, polita egiteko, ahal e, bezain egiazkoa. Horreganduzu, hauek hartu dituzue uh, uh, sarakot, batetik, agaiatik, gero bestela, uh, bai edo zuen hoial du edo berda bat? Harinena, uh... uh, harinena, zein eta nolaz badiren hoial e, metro hainitz, uh, uh, ez pixue gizaiteko ahal um, bezain harina izan berda eta bakarrik kapa bat nahi bat duzu. Azpian bakarrik bolante bat gaitu dugu bolume gehiago emaiteko, baina nagiro halbezain harina egiten dut. Eta ekan diazu, hor, oh, mariri ezagiriozue bigeakanzi gantearen gaina hori da? Bai hori da. Egin da. Egin ada. Bukatzen harina izok uh, justuki eman dut uh, azken gauzak ongi finkatzeko, ekusteko ongitzen, Ongi eman uh, ditudan, hala ez. Eta, eta orra, gero, margatu, eh, Maiana, eh, gainean baduzu dantela, edo zer da, zer da gainean ezagiduzun hori? Hori da, dantela eman dut uh, bula rapizkat uh, gordetzeko, uh, baina azkenean uh, bestalde, bestaldean ematen uh, alda ere uh, normalizateko. Eta finitzeko, Maiana, zer da zailena zure lanean? Kalkulatu, kalkulatu, antizipatu right. Zeren uh, zenbat oren eta zenbat aldiz trompatu nahi zen, baina uh, Adibidez uh, ato jaren erdi bat egiteko, uh, xai dira mm. Justu uh, koloreak elkarrekin emaiteko eta gero gaitzen dituzu uh, ez, ez da konta txalbe gero plazahada ordo, right. Kalkulatu eta kalkulatu hor uh, bukatua duzu edo ezagas eskazuz oinu? Ez oinu, uh, faltadu uh, ongi lotzeko manera hor nahi bat duzu haintzina, uh, gibelarekin, faltaditut ere velkro batzu besoaren forma ongi hartzeko, uh, me bon, ongi ikusten dut. Horten dut zu goiala eta zer zure etxeko terzen atipiohtan egiten dut? Edo badira trexena bereziak? Eh, Batut nere tailexan, nere xe lehiroan nahi eh bat Baitut uh, behar diren bi-machinak uh, pikoz eta surjotez Maina hundi bat eta leku haun hitz uh, oial guzi hori mozteko, dena ongi esartzeko, uh, neogriak hartzeko, benberda leku Profesional lan antzu? Kaxik bai, yeah. non, non, ongi ekipatu nahiz, adibidez hor uh, kolore guzi horiek uste ditutzu bainan berzina da, aztapenean, mi isi suriak ziren, hori duan hori zen. Zuk, zuk tintatu dituzu? Bai, kalkulatu dut, banda txak zenbat neurtzen zen, zen, zen koloreztatzeko gero etxean, masinan, erosidugu pakizu, lako kolorea egiteko, albezain merke ere hori da, ez ditugu... Ah, uh... Budjeta ere mugatua? Mundiak, hori duan mugatua gira. Bo, eh, dantzatuko duzu ere azkenan edo eramanen duzu zigantea? Ez momentuko ez. Ulolololo, ez da erretxai, ez da erretxai. Pena ez doala videoan hartu hori, ez da kintok denazpian. Baina zigantea, Mari antsu jonda buruz behiti. Jai, jai, jai, jontokertzen alida. Ez da pikoan, Ez da pikoan, ez baina lida. Sokak, ah, eta musak, uh, buru geinean onge uh, oreka horreka, txikitzeko. Nah, ez da erratxe, ere ere mailekin. Bo, maiana, min esker, eta, edo, xantzen uh, zuen proiektu da. Min esker egin ditz. karriketan abila, begiakor hori barneko bak ebila. Korputza, oso kiunatua, Hene pentsamenduen, sutan barneratua. Karrikan, ezker eskuin, hainbat esku langile, Hainan zetsu hainduin eta hain bat. Artisao langilea, Arras balditu nahuen, Zapeta egilea, Zapeta egilea, Zapeta egilea, zapeta egilea. Zapeta, honekin izibiltzen Egun goak erosi, nitu emiarritzen Haranon, hauen berdin berdinak Dituzta jora hiene, hain zinian eginak Loriaz, gelditun izbegira Hene zapeta gizon Hunek eginakot edira Zugana, egin dute bidea Mumbaiko es paloiko zapeta egilea, zapeta egilea, zapeta egilea, zapeta egilea, zapeta egilea. Lagako, eta zure zapetak ez diraenetako nahiago errikidek eginak azkoitiko barketak, bauleko espartinak emanik zangoari zangoa orain batak inunden ni hauren xokorat banoa bakotxak serkabeza berea izan untxamun baiko zapeta egilea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 Ibanituk bidez, zure zigantean elkahtean hemen saran. Uh, Badak iku lan bidez uh, zirela zigante gilea, lan bidez ez dantzari ez, baina dantzan ari zira bestalde. Nola iritsi zira unarat, jadanik <laughs> pastoralan ikusi zintugun, nola iritsi zira zigantetarat. Ba, don, hori ere nuen ezagutzen, eta maite dut ali oro, koiektu begi batean txaktu zera, eta azkenean, e, ba, nire biziko eh, haintzin amenduan e, gauza begiak egitea, eta lagunen artean, ordan esarako bestetan, e, Iandek uh, jantzikun, uh, zendako, zudete, dantzara azten, eta da, ikustea marri, zikante hori plazan uh, mugitu gabe, uh, pena egiten zigula, azkena lagun artean, uh, dantzako lagunen artean, motibatu gira. Uh, eta orduan, uh, jakin behar da, bon, gore adinarikin aintzina joiten girela, eta da ba, ba nuen aintzin kargabat, <laughs> behar ba, ez nuen abeagik ere, eta gainera horri geitu dugu ere, Kilo batzuk, eh, nahi baita zigante baten estruktura, eh, eh, ez da baii ariginen ginen, kilo kiloiten zituen, berbau gehi hori eta boskilo, hori geitu diot ere pizu hori, ez nuen abeag baita zpadan dantzatzeko, baina, hori da desafio bat eh, piskat indarioko bat ere behar ba. Eh, baina ala ere ez duzu ere, ez da ez, ez banakoa dantzatuko ziganterekin. Ez, hirro da, hirro Hor, esakonera sartuko gira, higia da, sigireleik errepikak adibiez berako zigantekin, hor, espikatu digute nola dantzatu behar zen. Gu dantzan asko, do, haunitzez, uh, usaiatu agira zango puntetan dantzatzea. Eta hor, egan digute, antzik ase duzutena. Hor, zeila izan da guretzat, zangoak aski, dugaria kontaktua berde gogusia pizu gusia ere gainean gainen iziteko eta yakinez no la gonaba badden gure intzinean ez ditugu paushu tikiak egitenaren ordan berditugu pauso haundiak egina no la zigantear el 1 den horren arabera are, egin berdiria paushuak ordan Pausua asko zaundiagoak inberdira, Euskal dan zain baino, eta ez da baitezpada ikusten pausua, mina mugimendua ikusten da. Lehen aldia sartu zirela, e, iban, e, zigante batean, barnean, e, zer da, zure inpresioa, lehen inpresioa. Igeada e, horreka, hori da zailena, txemate horreka, igeada e, berako, zigantean sartu gureik, asker esatxe dugu e, kregekin. Ongi hori katua zean, bazituzten kateak eta burua txekitzeko, eta egia ongi egina zen, hori uh, gira hori gure zigantea, eta egia ez da inerresa hori katxekitzea, gero nik uste eh, bat egin behar dugula pertsu hori eh, denetan bezala, behag, gira fusio natu, eta bere pizuak, gibileko, haintzineko, bazteretako pizuak, uh, atxeman darituko, eta hori katu behar gira, hori da, azailena. Bai. Zentamenturoa, zigante guztiak ez dira berdinak hor uh, batzuk uzakiz, behar dute pizu gehiago eskuin, esker haintzin, gibile, zer nahi erraiten dut, mena, desberdine izan daiteke, zigante batetik bestera. Bai, bai, hori, hori kontutan hartu behar den gauza bada. Hori, hatik, da Orgatik, ere gure jostuna. Ezain, uh, ez hain uh, hori alpizu hori horrek ere lagunduko gaitu pentsatzen dut, gero bakoitzak duen indaga ere ez gira denak berdinekinak ere hori horrek ere kontuntan artzen dut ikuste, mena hori oh, dugu ikusi bai beran, bai sarana, gure laguna ondokoa dena uh, zaintzea ez erortzeko, edo, edo sobe afiteak itzema gira asko zelasterrako aldaketak iteko hori dena ez dugu ez, ez diakinean gira. Era manu suya danik eh len sigantea Mari eh ibili duzu ya danikoban eh, es ofizialki eran ez noduen auk trebatzen edo Bai hori eh, intxatu gire ida liku ez da, da proposchave piskat badu alla pati kibat garen hori 700 geitu Eh, Karrikak ez dira beti lehunak izanen, eh? Ia duzu, behar ber, dugu eh, askotan inkostitutere maskaradak eta askotan patagetan dantzatzen dute eta iadan gore berko gira aklimatu eh, zu, eh, eta behar ginukela bai. Eh, Meina sentzazioak izitugu karrikako sentzazioako ino baina dugu bai. No, ez agutzen ez aitu ztenen dako, mutiko bat zira askion dia, indaktsua iduriz, azteko, eh, rubian ibilia, Indaga behar da, pisua da, zigantea, luza zera maiteko komplikatoa da? Betxatzun bai, e, laguntzen duela, ara, la ere, ahondieta, pixkat azkarragoa izatea, horrek behar baitu, ara, pixua, txiki, e, denbora batean. Muskulatua da, bai, bizkarretik edo, edo izterritatik, hori depende, nola giren, maina, laguntzen du, hori laguntzen du batzutan, dantzariak askotan, Gero eta meago, gero eta erresago, eta hor aldioktan egia da, ban baduta bat, azkarra naizenez izenez, berbera ba, no hau inogeiago irauten e, alko dugu, alko dut zara. Estukistak ba, sufritzen du, espaldak, izterrak, bizkarrak? Baina ikuste espaldak eta bizkarrak bai, hartzen du kolpea bai. Iban, e, ala ere, zailadelako etxizte bakarrikari, e, badira ordez koak eganen dut, beraz... E, Eta ezakit, batzakit indut, dantza bat, eta besteak bestea, eta nora antolatuaziztea. Egoa, ba, egian ez dugu horiek e, egin egin egin sifumi dela kori. Egoa, <gülüyor> hori berkodugu adostu genenak dela, egia batzuk adibidez, baina eta eskierrez, ari dela bere danza ere. Egoa, nora da erako gire, egin ez dugu horiek egin horiek egin horiek erabaki dugu ere, hori hori den data auktan, hori ez den beste datan, eta horiek or ere... Manko dugu aldea. Zerg zira, bainatekin binumion? Ba, ba, zergatik ez. Galei mehko iot egiteko, bai, bai, zergatik ez. Ara, Iban, esker mira, aldera hogek erantzunik, eta eh, elgeak usten dugun sarako estetan. Mil esker. Joanes Garzia, zurekin bukatuko dugu, asteuntan ziganten e, historia hau, pixka bat borobiltzeko, e, ara, e, historikoa egin dugu, kosi dugu, danzariak nolari diren, joztunak nolari diren, e, elburuak, elburu el urbilak, hor fite zer e, izanen dira, bon, siga, bigarren zigantziak bukatzea hori noizko. Hori ba, bigarrenak skifite, baina ez da presa izango, xarako besetako, nahi genuke meztak. Eh? Nihagin nuke. Ez da prestizango denek eragendute behar zula? Normalen bai Badugu lehen nitzordua berako ziganteen e, topaketan. Hori gogira bukaeran, oita mekan. Eta hor batukaren dugu, eta guri erburada, da desfilirako atelatzea bigarena. Hortuko duzu ere bai? Noski bai ez. Bai, behar behar, pixkat. Eta horra behar behar behar behar behar behar behar, Eta guortan gabiltz pixkat, keskatuak, bon, dantzariak eta oituratu behar girelako karga hori ikartzen eta dantzatzen horrekin. Dez berdina delako, baina gogo txu, gogo txu. Zenta hor, elkartea sortua, berdinamizatu duzu elkartea, klerrek astapenean egiten zigun uh, aste astapenean erreiten zigun ogoi bat iztela elkartean. orain uh, bizi behar du horrek, eman berzaio bizia, zigantei berzaio eman bizia? Bai, bai, bai, noski, eta Ezeko, elkarte horren gibilan da xarako kultur mundua behpiztea, pesikat, edo gutienez e, jende elkartzea eta gauz batzuk e, eraikitzea. Eta lehenetapa izan da zigante <coughs> ba oien sortzea Eta geroan besik gauz batzuk, besik progetu bat zu sortzen didean kulturalki, Euskal kulturalean inguruan txaran. Eta lehen elburua hori gineoan zigante oien sohtzea, konkretua da. Eta jendea batzeko eta ergesa da Egeresa da, ejan nahi dut e, orra, e, Epe laburrean ikusten altzen e, emaitza bat bukanean dugu Eta ea ea indahak batzen diren eta gazteak sartzen ditugun ere Hori baita gure elburubat elburu gu baino gazteago batzuk nera batzuk ere sartzea Eta hori pentsatu dugu ere barba irugaren zigante txiki bat eraikitzea geroan Ah, zigante txiki Bai, zigante txiki, duzakitun erraten aldean hori Auken dako Auken dako, Eta edo indak gutiago duten zako, Eta hori, barba ondoko hilabetetan, hori zango da gure asmoa Baina ez ez, ez, nahi, ez dugu nahi izan uh, guk sortu Nagin hon barba gaztzekin sortu, ahi ekin batera Zendako az, biztandena, ideea bizikiona. Mari eta hola, hola, rapatu gaitu, gure gure mao, me ez, Mari ez baita dantzan ez da, ha, me izgatik ez duzu egitek, eta hola joan dako zen. Eh. Bistatak eta buntzatzen edo. ka bortzeko, bortzeko, bortzeko. Bai, gonartzen hori, zaharrenko piztana, bate aipatu nehorekin ostokada hontan, ogoi bat elkartean, salatarak denak. Guk egin ditugu euskaraz biztan dena, euskarak euskara hordan denak euskalduna dira ez bortxaz, nola, nola duzu ezen likudu? Ja, Egan batzuk euskalun berri, baina gehiinak euskalunak eta arremanak gure mezuak eta dena euskara ziten da, eta diosun bezala Ni ustez gure zutabe bat hori izango da ere bai euskal kultura eta euskal kultura e, aipatzema dugu izkuntza gure lehen ardatza. Eta hain hitz dugu ere uh, zuen hauztu uh, erriarekin, da, Nafarroan baina berarekin hagemanestua uh, ditu zuen, eta hoiek ere baituzte zikandea, ba, gara? Azken fina, esker ere hain zientu izan gira, ba haiek ba, bautako tradizio bat horren inguruan, sortu dituzte doa zoma hiturte, eta beti, beti izan dira, uh, zubia izan da beti uh, berarekin, Nafarroarekin, eta haitzakipat gehiago haremantzeko, uh, eta zubilanak iteko gure auzo igiarekin. Ba, mundantaria zira ere, dantzari ere maila, dantzaria da izan da. Dantzaria ez ta kit dantzaria. Hori <laughs> <tenan edo> da, utegan, <laughs> emaiten ditut. Bai, uh, ni dantzarinez, baina uh, ora, uh, beste be, beste be, Eta ez ere maile, eh? bat ere. <gülüyor> ez noletzkan, tzigante ere maile, hola? Bai, bai, bai, zentzortan bai bai. Ogan, begugira laguntan lebat, eh, Danza, dantzatzen ginuen lehen, uh, bai, uh, xalako tan bai muka kidekin. Eta… Eta… Gorda, ganduan, mostan zaitut, uh, justuki, horretogenea uh, esalarik, uh, bon, ja, adin bat nik udnik, behar gazte-gazte ez dut ezagutzen baina, bat biru, lau, bos gut jenez, uh, lehengoa space muka kikoak. Bai, kasua itatez, mea hori da bai. Ba, sara uh, ba, munkakikoa gineenak, segitzen dugu dantza urten bai. Azteko, Azteko Minesker. <coughs> Azteko Minesker, Ioanes. Ea proiektu gunek uh, be baduen bide, asteko badu itxura eta sustut ea sarrako bestetan ikusten dugun uh, bi egen sigan teori... Nola da ituko da? Ez dakitore indik. da, neok ez du nahi sa datu. Aio eta izan Minesker, zuai.